Головне, щоб матеріал не підкачав, не був крахкий, не породів. На діючих кладовищах зовсім інший – коленкор. Нові часи, нова специфіка. Крутелики пішли косяком, відстріл невичерпний. Таке іноді в поховання впихають, в голову не вкладається. В одному авторитету мавзолечик поставили, а в ньому стереосистему встановили, щоб безутішні родичі й друзі під час відвідин сидячи на лавах з чорного лабрадорського мармуру слухали улюблені мелодії покійного, недовго, як кажуть, музика грала, умкнули вони з барометром розкіш похорону та й продали за добрі гроші. Цього разу вони трудились над жмуриком, якого вичислив Шкуркін, теж, напевно, солідний мафіозі був, принаймні надмогильна плита офігенна. Спочатку не без труднощів зірвали металеві кріплення, що з'єднували плиту з каркасом могили. Потім на двох кутах підрили землю, уклали металеві пластини і встановили два домкрати. Одночасно почали накручувати. Припідняли плиту, у солідній пролом застромили спеціальну розпірку, після чого надкололи ломом бетонований бордюр каркасу, настільки, що можна було не лише зазирнути, але й притиснутися. Витратили не більше тридцяти хвилин, незважаючи на те, що вовтузились в мокротинні. Дались в знаки тривалі зливи останніх днів. «А Буратіну, здається, багатенький», – посвітив у могилу Костя Вересаєв. «Склепчик персональний отримав». «Да, мода така пішла», – кинув барометр Шуркін. «А ти б чому віддав перевагу? Щоб тебе землею засипали, чи щоб у підземній квартирці помістили?» Бир, я хотів би жити вічно». Сухарлявий барометр, прихопивши ліхтар, плигонув вони за допомогою мотузки, прив'язаної до горошки. Але вже хвилин за п'ять він озвався до кості Вересаєва, який цмулив на волі сигарету. Давай ну сюди, один я не впораюсь. Присадкуватий дебелий, мов помідор, напарник заперечив Не пролізу. А ти домкратом накрутиш ще балдан. Костя взявся гранично накручувати перший домкрат, потім другий. При цьому він допою збив металеву розпірку, що вивільнилась від ваги плити. Лізь, поквапив барометр. Вересаєв протиснувся в проріз і завис. Високо, боязко вимовив він. А мотузка на що? підсічував йому ліхтарем шкуркін. Втім, у будь якому разі не б'єся, занадто ти типу позади. Скоро з тобою працювати буде неможливо. Негайно схудний, бо звільню за проф непридатність. Відсапуючись і обливаючись потом, Вересай вгепнувся вниз. У потужньому світлі ліхтаря перед його очима постала дуже вузенька кімнатка, посередині якої на невеличкій естакаді стояла кам'яна труна. Останній крик моди. хмикнув костя Вересаєв. Узялися з командового барометр три-чотири. І вони ледь зрушили гранітну кришку труни. У ніздрі вдарив трупний сморід. Вересай задихався. «Здається мені, я вже десь таку труну бачу», – вимовив він. «Ідеш, яхідно», – посміхнувсь Баромет. В англійському кінофільмі «Ромео і Джулєта». «Придумав, цього дядька поховали тільки-тільки. І на Ромео він зовсім не схожий, отже берімося ще раз, ну». Вони зовсім схопились за краї середньовічної труни. Раптовий спалах проник у могилу, і страшний гуркіт грибнув у них над головою. Кості від несподіванки підстрибнув і присів. Барометр скопився за серце. Ху, ти зойкнув він, це гроза. Справді, десь у чорній небесній безодні знову загоркотіло, і шумно за шорох котів інтенсивний дощ. І слава Богу зіткнув барометр, тепер нам жоден собака не завадить. Вони взялись за кришку трони втретє. Тужачись і щосили напружуючи жили, ривком налягли, гранітний прямокутник виповз. Не зупинили їх навіть дивні звуки – лиховісний шерах, скрегіт, удар. Вони сумлінно дотягли кришку до краю і скинули її додолу. Через мить в ухах аж різонуло від тиші. Саме різонуло, настільки вона виявилась відчутною і давлячою. Слякані грабіжники інтуїтивно закинули голови. До слуху ледь донісся віддалений шум дощу, потім приборканий горкіт грому. Галушки-варенички – тревожно вимовив барометр і спрямував ковін світла туди, де був проріз. Ти розпірку підсунув? запитав він. Ні, пробелькотів костя. Ах ти сволодо. Мокрий ґрунт зробив свою підступну справу. Він, певно, осів, домкрати попливли, і надважка мармурова плита, не підстрахована розпіркою, фатально накрила склеп. Ще не усвідомивши масштабів катастрофи, позати костя виризаю підійшов до стіни і судомно схопився за кінець мотозки. Упираючись колінками в цегляну кладку несподівано жваво поліз нагору, отак незабаром бухнув вниз. мармур головою не протараниш. Мамцю, зажахнувсь він, повна хана. Барометр, закушивши губу, водив постелі променем ліхтаря і гаркрячково міркував. Тримай, подав він ліхтар кості. Сам заходись обмацувати стіну то вже як воронгутанга руками, навіть дряпати її нігтями і нервово сіпав за мотузку. Це пастка, нарешті вимовив він. Найхріновіше, що лом і лопати там, нагорі. Костя історично засміявся, потім хапаючи по жаб'яче повітря, почав по-дитячому слипувати. Замовч, несамовито закричав Шкуркін. Сам винуватий, педлюка. Окрик виявив з І що ж тепер робити, затинаючись про трендів Костя? Здихати будемо, з голоду. Втім, спочатку, з невимовним єхидством, прошепотів барометр. Буде чим підкрепитись. або ми його, або він нас. Барометр показав рукою. З відкритої труни презирливо старчали носаки модельних туфель покійного. На руці зблиснув золотий перстень. Костя перевів погляд на темно воскове обличчя новоприставленого, його пересмикнуло. Барометр дбайливо зняв з пальця гоші сумського золотого персня. Спеціальною металевою лопаткою відкрив йому рота. Металокераміка, з жалем, вимовив він. А костюмчик фірмовий на тисячу баксів потягне. Давай рити за скімлив кося. Треба якось вибратись. Рити носом ми зможемо тільки стоячи на спині один в одного. Якщо кладку розберем, злостиво відрагував барометр. Почали мірковати і примірятись. Де там? На совість зроблено.